Так що не переймайтеся, якщо ви живете не у столиці, де є більший вибір – МЛ чи ЛМ. У вашого ж, звичайно, відпадає щелепа із несподіванки. Це ж завтра він неодмінно похвалиться у тому своєму заступникові найбільшому хвальку і у світі ВІ, що у вас собі дав сам МЛ. Ви грайливо, нібито не дочуваєте чоловікових розпитувань. Як таке можливе, що сам М.Л. навідається до вас у гості, знаючи, що ваш чоловік поки що ні за що не проміняє обід із Макаром Леонідовичем, навіть на саму Наомі Кембл, поки що не проміняє. Отож, робіть усе, щоби поки що не перетворилося в «уже». Такий бід із такою людиною, та це для нього як нові ворота для барана. Але хто, окрім вас, винахідлива ви моя рятівниця сім'ї, повинні знати, що М.Л. ні сном, ні духом не здогадується, що ви – сексуальна спекулянтка, бо використали його ім'я у благородних сімейних цілях, вигадавши історію можливого його обіду із вашим чоловіком. М.Л. – це фетиш, це приманка, як рейд для Таргана. Але про це ні слова. Навіть мені. І без паніки. Ви просто тримаєте у закутках свого неутраченого від ревнощів і підозр глузду, Одну єдину, як рідна Україна, домку. У вас сьогодні обідає М.Л І ви, щоб здивувати його, а не охололого до вас чоловіка Готуєте селянський обід Ви одягаєте на себе Вишиту дрібним, але яскравим хрестиком блузу Коротку, до пупа, спідничку у зборки чи в складки, тонкі чорні панчохи на ажурному поясі, мініатюрний фартушок і у такому вигляді готуєте грубий селянський обід для власного чоловіка. Що таке грубий чи пак здоровий селянський обід, ви вже приблизно знаєте із репліки мого сільського сусіда, ощасливленого Батьківством у 72 роки. Але нагадую ще раз. До золотобокої кулеші мамалиги ви подаєте у глиняних мисках наступне. Квашену капусту з бужениною чи копченими ребрами. Бажано, щоб капуста тушилась в духовці. Тоді її смак нагадуватиме смак уст зрілої жінки напитися не на і одірватися не одірвесься. Окремою стравою подавайте точену квасолю із підсмаженою цибулею, січеними грибами, чесником із майонезом. У солодкий узвар із сушених груш і слив також можна додати кілька ложок вареної цілої квасолі. Скажу вам, що останній наїдок Солодкий узвар сквасолив, страва різдвяна. Але для будь-якої жінки різдво тоді, коли вона відчуває, що її чоловік такий її, а не чийсь інший. Ви сьогодні просто зобов'язані зробити собі таке свято. Що ще має бути під час селянського обіду? Обов'язково домашній сир з сметаною. Бринза. Домашнє, трохи солене масло. Та ви, я бачу, добра таке боягузка, коли замість того, щоб зосередитися на обдумуванні різноманітності меню, вдалися у паніку з приводу своєї маленької брехні стосовно Макара Леонідовича. Господь з вами, щоб отак побиватися через якусь дурничку. Хіба ви не читали колись мого оповідання «Ніколи не розказуйте про космос»?